Her! Kom og se! Så da, Nu er det også der er inden for døren. Alt er stille. har jo ikke en kat. Jo, ham der kunne godt ligne en. Undskyld, kan øh, de... Øh, det er straffen, ja. Jeg har jo sagt, det ja, er straffen. Ja, straffen. Glem ikke det. Straffen... Mån her nogen? Det var dog en enorm kikkert. Jeg vil gerne tale med direktøren for observatoriet. Det er det, men forstyrrer ikke mine medarbejdere. men har fordybet med meget vanskelige beregninger. Ja, vent lidt, til han er en færdig. Kig lidt i den store kikkert i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 Du, store himmel, det har jo ret. Vi er jo en æderkop. Uanset vanligt. Det skulle vel ikke være en Fasciata. Hmm, Men mindre, nej, nej, nej det er det Jamen, det er fastslået, at det er en æderkop. Og så går det uhyre rundt på selve himlen. Jeg må op og se kigger den lens efter. Halløje, hr. de tør. Hmm. Alt har en forklaring. Der er sad en æderkop på linsen. Nu er den væk. Nej, ja. Men kom, kom nu her og se. Hvad siger Bisham? Det må jeg sige. En stor ildkugle. En stor, stor. En enorm kugle Med en stor eksplosiv masse Men hvorfor bliver den større og større For det gør den jo ikke Jo, fordi Den er på vej Lige imod os Med en utrolig fart Men den vil ikke ramme os Vel? Jo, den kugle Vil kollidere Med jorden Det er Verdens undergang. Uh, Herre direktør, uh, jeg er færdig med mine beregninger. Kalisjonen vil finde sted i morgen kl. 8, 12 minutter og 30 sekunder. Verdens undergang? Ja. Og det er mig, Ipollet Kalis, der har fundet ud af, hvornår den vil finde sted. I morgen? Jeg, verdens berømt. De har måske alligevel taget fejl. Vi? Taget fejl? Hvorfor de sig Se selv her? Nej, naturligvis tror jeg dem på deres ord. Farvel her, direktør. <hæmmen> Puh, tage, hvor er det dog varmt, selv om natten. Tarej, bliv på fortoget. Asfalten er så blød, at du bare hænger i. Her, straffen. Gør bol! Nu er verdens undergang nær. Jeg i profeten Filippulus kun gør, at svære tider vil komme. De vil døre sult og kulde eller pest. Eller noget andet. Herre profet, gå hellere hjem og tage den med en lur. Det kan de vist trænge til. Han sætter sig op mod profeten Philebulus. Han er djævelens udsending, hans tjener og håndlanger.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 og hvor de vil Her profet, jeg er ligeglad med hvordan de kom ind Men jeg ved lige til gengæld hvordan de kommer ud igen Tusler oh. Sæt dem ned og se hvad jeg har med til dem Straffen er en kæmpe edderkop kop. af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 Vi er ikke døde. Det var ikke verdens undergang. Kun et almindeligt jordskælv. Vi må hen til observatoriet. Hurra! Det var ikke verdens undergang. Den er udsat. Livet er dejligt. Omuljus, børn Peter. Hvad har han dog gjort? Han har en tænk i beregningerne, den kloven, elkuven passerede jorden i 45.000 km afstand i stedet for forårsag jordens undergang. Trøs dem, det har vi til gode til en anden gang. Men det jordskal, Her direktør, her direktør, at denne film er lige blevet fremkaldt. Fantastisk, ikke? Stræderne i midten er uden tvivl, radium. Mm, radium? Skulle det være muligt? Ved alle, det er Det la stjerner la la la. måske, men jeg forstår ikke et ord af det hele. Mm. enestående omvæltning. Fantastisk. Jeg har opdaget et helt nyt metal indtil nu. Ukendt, kære en sensation. Dette er et videnskabeligt foto af ildkvulden fra aftes, Hver af disse linjegrupper er tegn på visse metaller. Og det der i midten er det ukendte. Jeg, Hippolyte Callis, har opdaget et nyt Nå, men tillykke Ildkuglen i aftes rørte aldrig ikke i jorden Men havde den forbindelse med jordskælvet. Kan de lige flødekarameller? Ja, øh, øh, jeg vidste Hansen Stik lige ned efter nogle flødekarameller Man er vist De spotter om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 Eventuelt de havet, så forsvandt mit bevis for opdagelsen. Parvend, metal. Parvend, berømmelse. Kom, tage øh, sønd for ham. Kom, vi går. Han er jo helt slået ud. Her er en pind, Henter du den, hvis jeg smider den derude i vandet?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 Så går vi ombord i Aurora Og i morgen er vi på vej til ishavet Det er nok det koldt op Åh, wow, se den far, han havde på ned ad landgangen Han så noget luske ud Hør, vagtmand Så din de en fyr, der løb fra bor. Nej Er kaptajn Haddock i sin kahyt? Ja yeah. Kom Kaptein jeg så lige en mand, der snidte sig fra bordet Han spændede, derop jeg råbte man. Tag, jeg ved noget Lad os se, hvad meningen er Kom, efter ham Der, han? har fundet en modbydelig bombe Nå, lunden er slukket Det er taget jeg for ved at løfte bagbenet. En eller anden har vil springe skibet i luften. Og jeg fat i den lille tangloppe, så skal jeg smage ham ud til smragle. Men vær nu på vagt. Gå hellere en lille runde. Fin idé. Hvad oh. var en skylde? Nå, no, bandit så lidt slipper Jeg Ja, nu har jeg dig. Er Kom så dit, kryb. Lad sig se i Stop, kaptajn. Det der, det er jo, professor, kan Jeg klære til til kaptajnen og skibstilsynet. Her professor, må jeg præsentere kaptajn Haddock og undskyld hændelsen. Vi har lige opdaget forsøg på sabotage, så... Sabotage? Men dog, er det muligt? Ja. En bombe på dækket, men heldigvis fandt den og slukkede lunden. Den ligger lige. Hvad? Nu er den væk. Den var her for et minut siden. Tag langgang. lang gang. Kom her på brug tæt, tæt. Hallo, kaptein. Der er nogen, der kalder på dig nede på dækket. Jeg ja, er ja, professor Gantoneau. Jeg vil gerne tale med kaptein. Kan ja, det er mig? det kommer ja, ja. nu? Hvad så? Han ligger jo bevidstløs på dækket, og min kuffert, som jeg stillede din kan Hvad hvordan kommer den her? Åh, oh, og hvad var det, der ramte min hoved? Åh, oh, men hovedet. <tryk> det er straffen.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 Nej, kom dog ned, profet. Kravler de højre op, af det dødsens farlige. Kom ned. Hør, kære Filippolus. Det er mig, Kallus, chef på observatoriet. Vi var jo arbejdet sammen her. Husker de mig, ikke? Du er ikke klys, bare en dæmon. Der efterligner ham. Men jeg er i hvert fald kaptajn, og eneste eneste myndigheder bor, og jeg befaler dem at komme ned. Jeg lyder kun himlens bubs, ikke dæmoner. Det nytter ikke noget. Drel ham ikke, kaptein. Jeg låner lige dine elektroniske højtaler. Hallo, himlen her. Vi befaler dig, profet Filippolus, stige ned på jorden. Men slå dig nu ikke. Det var en anden snak. Jeg er lyder. Vær ikke vrede på mig. Man kan tydeligt mærke, at han er ståbet ud fra en eller anden anstalt. Nå, så har vi ambulancen efter profeten. Det er det at vi fik ham på Nå, nu går vi til køjs. Så er vi klar til afskedet i morgen. Godt, nat. Godt nat. vil den videnskabelige forening overrækker jeg hermed denne ferne, og jeg er overbevist om, at den snart skal vage fra toppen af meteoret til ære for det nye metal, at de har opdaget. Vi ønsker deres ekspedition alt muligt godt. Og Æ... kaptajn, kaptajn, æh, her Telegram. På syv søren, professor. Se, hvad min telegrafist lige har opfattet, mens han trimmede bølle Polarskibet Kiering sejlede i aftes mod Polarhavet med en ekspedition, som vil prøve at finde det meteor, der er faldet ned der, og som menes at indeholde et værdifuldt, ukendt metal. Vi hmm. har altså et forspring. Hov, oh, herr Kalus, endnu er der intet fundet. Det er ikke en rest. Det er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 nu skal jeg spise forrest med seks lærte professorer, der planlægger, hvordan de skal finde det meteor. Hør, æh Stuart. vil ny kort, der siger pølser og kartoffelsalat. Men hvor er hulene pølserne bliver af? Åh, mm, mm, mm. oh, kaktøj. Ja, vi har besluttet... Åh, øh, øh, jeg beslutter lidt godt, lidt siddigt. Det er bare, godnat. Så, godnat, godnat. Hvad er noget grøn i ansigterne, de ladte krabber? Nå ja, vi gynner jo også bare. Nu er jeg oppe på brugen. Du kan kigge op, hvis du får løst. Jeg skal, jeg skal lige have olietøjet på først. Der er egentlig faktisk mere, hva? Nå, er det ikke orkaner vi er ikke far? Er ikke. Men man skal jo alligevel tage sig i Der Man får ikke så mange meter frem. Den her rute benyttes af mange skulder. det bliver jo radere. Kaptajn, der er en damper, der styrer lige ind i siden på os. For det er jo på jeg om trænet så jeg op. er det, Det Jeg mener, at nogen forsøgte jo at springe i luften, da vi lå ved kajen. Dette her lignede der også der, være mutat. Hvad siger noget? Hvem kunne... jeg, jeg tænker på Piret. Hvem har egentlig sat penge i den eksplosion? Firmaet Golden Oil, Aquarite i afdelingen. Goddag. Goddag, dag, God dag til Det er forstået. Ja, har forstået. Ikke en droppe olie til Aurora, noget sted på Island. Ja, det er forstået. Jeg er direktør, jeg er direktør. God an dejen. Skal vi blive her jeg kunne Akureyre i længe? Nej, nej. Vi har kun lige tid til det mest nødvendige. Vi må videre til Grønland.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 hvad skal det sige, ingen olie Det er for galt Jeg skal have olie, forstået? Ja, men når jeg nu siger, at vi ingen har Ufå med bandit Man skal ikke komme til at dø i kan Tænk, han påstod, at Golden Røgel var løbet tør for at brændstof. Så finder vi da bare et andet sted, Hanne Umuligt Golden Oil er ene ret på salgøb, hele landet. Så sidder vi altså fast her for Fast Ja, Og imens fortsætter Perry sin ekspedition. Æv. Det står på, mand. Grundet jer de slår ud med armene. Se det hvor. Se mig for, hvad biler sådan en hel ned i sin. Jeg skal komme. Nej, jeg det du Chester. Gode gamle Chester. Hey dog, hvor du ligner dig selv. Titin, Chester her, det er en god gammel vent, vi har sejlet sammen i 20 år. Ven, I havde nær mørtet hinanden før. Venter du øh, på olie her? Ja, her, da, der er ikke en gruppe olie det der, i det her møgkrog. Ingen olie, der er der gulden øje, jeg kommer lige derfra. De fylder seriøst op i morgen tidlig Nå, man kan altså grin med mig Den lille, lille løgnhalsen af en springer. Han skal komme til at ligne tørret kød i løbet ja, I står ned og hører hvad jeg fortæller dig Det nytter ikke, du river den lille mand midt over Ved du ikke? Er de Bolvinkel, der finansierer Pyrre-ekspeditionen? Nå, og hvad så? Jeg vil bare have olie. Vil du da ikke, hvem der ejer Golden Oil? Det gør Bolvinkel i San Rico. Kan så se Fidusen? Jeg vil skære, af dem i små stykker så hurtigt som en kødakkemaskine. Hør lige en gang, kaptajn. Jeg har en idé om, hvordan vi kan få olie.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 Du får mange gode ideer, Tintin. Skål, venner! Nå, Tintin, der tog vi af oliekongen ved næsen, hva? Ja. du de store glode, da vi strøg ud af havnet indløbet. <laughs> <laughs> Tænk, at det er det allerede en uge siden, vi var på Island? Ja, og vi er baseret den 72. breddegrad. Og flyet er klar. Hør du, pilot, nu koncentrerer du dig om området, jeg har ikke på dit kort. Og ikke nogen dumheder. Og ja, du, til til ting, du passer radioforbindelsen og fortæller, hvad jeg siger. Altså, afgang.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 Så skal I få dets navn. Navnet er Puri. Og nu kan I vente os om 4-5 minutter. Jeg har den i De er Bare de nu ikke kommer for at vi skal have nej, Nu,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 Så på 37 timer, godt der vel, ligger vi på linje. Kaptajn, vi må forsøge at indhente, Perry. Nu da vi er så tæt ved rejsens mål, så er det for dårligt at give op. Ja, det lyder meget smukt, men 150 sømil. Øh, mil. Det er jo det, det, det, det er der slet ikke noget, alle sammen. Nej, vi vender om at tage hjem. Så siger vi det, kaptajn. Vil du være så, tager jeg mig en lille viske? Det kan vi ikke skabe, men skru nu. Ja, skål, kaptajn. Ja, ved nærmere eftertanke, så tror jeg altså også, at spillet er tabt. Men øh, ja, vi må måske hellere vende hjem. Opgiv det hele, eller... Hvad siger du, kaptajn? Opgiv orden aldrig. <laughs> ja, når vi nu er lige ved, så tæt ved rejselsmål, ligner det sig noget at give op? Nej. Med mig og mine 700 berømte heder, skal jeg vise dem, at vi tager kampen op. Fremad, stik hvad du vil. Alle vand på deres poster. Maskinmester, tryk på maskinerne. Vores konkurrent ligger 150 mil forude. Og du, rågænger, hold kursen støt 12 grader. 12 grader nord. Og pas på, pas på det Jeg Har du forstået? Ja, vel, kaptein. Prøv at kigge her, kaptajn. Det må der være røgen fra Peery. Du har ret. Right. Vi vinder ind på dem i aften eller i natten gang. Så har vi indhentet dem. Kaptajn, et telegram. Right. Ja. Øh, bed værsgo det her om at komme herop. Jeg har en vigtig meddelelse til dem. Ja, ja, vi har lige modtaget et nødsignaler og telegrafen med cirka denne her orde. Har ramt, Iskjær. Tag vand ind, beder om hjem. M.S. Og så kniver det med navnet, vi kan kun de første tre måske og ville, ville, i et eller andet. Og sådan position. Enten må vi kommer til det her skib til hjælp. At opgive hugget om at nå Geary eller vi følger kursen uden at besvare det der nødrum Der er ingen Det til at tøve når menneskeliv er i fare må vi strakke søv og komme i nødstedet til hjælp Nøjagtigt det svar havde jeg ventet professor Vi vender om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 Meddel omgående nøjagtige navn på et skib, der begynder med V-I-L. Formenes at være i havsnød i nordlige Ishav. Til polarskibet Aurora. Nå venner, har den givet resultat? Jeg læste dette her, mens jeg ser skibsregisteret. Du har altså fundet ud af, at det er...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 Så fortsæt med banditter, torskehoveder. Ja, du kender jo mine yndlingsudtryk. Smid det hele lige i skallen på Fuld Fuglkraft frem! Rosman! Hurtigt ind på kursen fra i går! Alt er forbi Polisten har en telegram fra piaget til Bolvindel. Ved du, hvad der står? Hurra! Har nået målet, og Råre har tabt. Øh. Nej, vi har ikke tabt helt endnu. For flyvemaskinen gør klar og hen piloten, vi starter med det samme. Hvor vi havde nærklemt fladet, der skal angive, hvor metodet er. Tak, hatter. Så er der afgang. og på en under starten. Åh, åh, husk har gået fat i nakken, hvor. Så, nu er det inde. Ned i radiorummet for at høre lidt. Hallo? tin her. Der er ikke et isbjerg i omegnen, men vi har meteorstenen i sigte. Den har form som en ø, der skråner lidt mod øst. Piri ligger tæt ned. Den har sat en båd i vandet, men de har ikke plantet noget flag. Jeg prøver med faldskærmskrop. Pilot her. Tintin landede i god behold. Vores flag var over ordet. Så. Nu springer han i vandet og svømmer ind til øen. Brav, tag. Nu er vi de to første på stedet. Se, piloten vinker. Tintin.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 Et æble, lidt kiks og en flaske vand. Farvel så længe. Ja, jeg er her igen i morgen tidlig. Heller og lykke! Der skred han til man til makronerne. Et æble, et kiks. Det kan man kalde at spæge sit kød. Spage, det minder mig om profeten Filupulus. Verdens undergang er nær. Og alle de frygtelige redsler, han spåede mig. Straffen, det må være det her. Straffen skulle være en enorm æderkop. Og oh, for helt gåsehud ved tanken.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 Jeg synes, jeg hører den eksplosion. Og, og, og bliver jeg forsvundet? Den må være stukket af, mens vi sover. Du skal ikke være bange. Det er nok bare en slags vulkansk krater med lidt svolg Nej, Næh. har ikke noget hul. Hvad har du nu fundet, din lille røver? Et æg, min chanten. Hvad skal det nu sige? Hvem kan have lagt æg her? Men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 Det var her omkring, jeg smed kernehuset. Det er dog fantastisk. Uha! En sommerfugl så stor som en ørn. Kan det være fra den lille orm i mit æble? Hvis alting antager de størrelser, så hænger vi på den. Æderkoppen slap ud af madkassen i går. Pas på, den kan vise sig når som helst.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 Jeg har lige haft radioforbindelse med dem Vi kan vente dem et øjeblik Hvad med med til ordstingen? De er i live! De kommer tilbage til dig sundere og raske! Der, der har vi den. Der har vi den! Lad os se at få den Mine herrer, jeg kan melde, at et stykke af meteorstenen er pakket ind her i flaget. Jeg ja, din, din. Det har været til ualmindelig støtte og hjælp for videnskaben. Der reværer dem. Hjemfører vi den største sensation, det århundrede århundrede i alle fremtid vil blive husket for. Med hjemkomsten ved jeg, at det og, og, og kaptajn Haddock er livsvarige æresmedlemmer med det videnskabelige selskab Tak for den smukke tale, professor. Det er kaptajnen, og jeg er meget stolt af og glad for Har de lagt mærke til, at kaptajnen har så efter ting som ud uh, mine sidste dame? Ja, nu de siger det. det. Det skal jeg nok finde årsagen til Nå, kaptejn, er der nogen, der har taget din top? Land! hvor er os se det! År, for syv søndag, det var i sidste øjeblik. Ikke mere olie? Hvad er det? Ikke mere whisky?